פרק ט' אל תשמח ישראל אל גיל כעמים כי זנית מעל אלוהיך אהבת אתנן על כל גורנות דגן גורן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה לא ישבו בארץ אדוני ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו לא יסחו לאדוני יין ולא יערבו לו זבחיהם כלחם אונים להם. כל אוכליו ייטמעו כי לחמם לנפשם לא יבוא בית אדוני. מה תעשו ליום מועד וליום חג אדוני? כי הנה הלכו משוד, מצרים תקבצם, מוף תכברם, מחמד לכספם, כימוש יירשם, חוח באוהליהם. באו ימי הפקודה, באו ימי השילום, ידעו ישראל, אוהיל הנביא, משוגע איש הרוח, על רוב עוונך ורבה משטמה. צופה אפרים עם אלוהי. נביא פח יקוש על כל דרכיו, משטמה בבית אלוהיו. העמיקו, שיחטו כמי הגבעה, יסקור עוונם, יפקוד חטותם. כענבים במדבר מצאתי ישראל, כביקורה וטענה בראשיתה, ראיתי אבותיכם, המה באו בעל פעור, וינאזרו לבושת, ויהיו שיקוצים כאהבם. אפרים, כעוף יתעופף כבודם, מלידה ומבטן ומהיריון. כי אם יגדלו את בניהם, ושיקלתים מאדם, כי גם אוי להם, וסורים מהם. אפרים, כאשר ראיתי לצור שתולב ונבה, ואפרים להוציא אל הורג בניו. תן להם, אדוני, מה תיתן? תן להם רחם משקיל ושדיים צומקים. כל רעתם בגלגל, כי שם סנתים. על רוע מעלליהם מביתי אגרשם. לא אוסף אהבתם, כל שריהם סוררים. הוכה, אפרים, שורשם יבש, פרי ול יעשון, גם כי מיילדון והם מטים מעמדי ויטנם. ימעשם אלוהי, כי לא שמעו לו, ויהיו נודדים בגויים.